Я все сказав. Тепер, каже ти, мені нема чого сказати. Ємельян задоволено подивився на нього. Не журися, Крейзі. Вероніка знайде собі хорошу людину. От побачиш, все в неї буде добре. Розкатував. Щось хотілося сказати Ємельяну, але він відчував, що хоч би з якого боку підійшов, скрізь отримує відсіч. Раскатова огорнув відчий. Гаразд, я зрозумів. Ще одне останнє, або ні, не буду. Кажи Кризі. Та ні, боюсь, ти не зрозумієш. Раскату піднявся. Окей. Тепер я маю що сказати Вероніці. Передавай їй мої вітання. Скажи їй, що я часто згадую про неї. Точно так і скажу. Не озираючись, не прощаючись, розкатом вийшов із стіни будинку. З стіни будинку смоковника на сонце. Був полудень час обідати. З мечеті на Салі долину в заклик Моядзина до намазу. За нею звалися мечеті на Медіні, на Мубараку. Десь звіддаля почулися відгуки намазу в старому місці. Вероніка, певне, приготувала млинці. Розкатав, усміхнувся палючому сонцю полудня, і з димним відчуттям заспокоєння рушив до себе. Артем зайшов до них на обід, і втрьох вони розділили скромну трапезу з юшки, хлібів і фети. Артему було тяжко, на нього було боляче дивитися. Його очі зробилися великими, прозорими, блакитними, як море на мілені, а в них стояло одне відчуття – розпука. За всю трапезу вони не перемовилися і п'ятьма словами. Коли Вероніка зайшла в дім з брудним посудом, Раскатов спитав. «Ну що, старий, тяжко?» «Та ні, нормально», – сказав Артюм. «Просто іноді доводиться вибирати між тим, як ти хотів би жити, і тим, як доводиться. Я ще не знаю, чи готовий відмовитися від мрії. З роботою завал повний. Мені написали, що за неї не заплатять. За два місяці не заплатять. Треба щось терміново придумати, де знайти ще грошей, а я не хочу цим клопотатися. Я не хочу зраджувати музиці. Я хочу говорити людям до їхніх сердець. Немає іншого способу якось передати їм це. Передати їм суть. Розумієш, я не хочу все життя нидіти із цим довбаним програмуванням. Артем подивився на нього своїми прозорими сяючими очима. І розкатув побачив, що в них застигли сльози. Ну, та гаразд. Що в тебе? Занурюється хронокосмос? Ні. Пірнаю в себе зараз. Думаю, як тепер жити далі з усім цим. Жити після хронокосмосу. Твій хронокосмос зніс мені башту. Ти знаєш про це? Я хочу, щоб ти знав. Аби ти знав, що ти людина, котра знесла Радіону Крейзі, розкатув його без глузду башту. Ти опечальницям. Ні, ти знаєш, ніяк. Розкатав з усмішкою, подивився на море. Ніяк не шкодую. Навпаки. Він глянув на Артема. Відчуваю вдячність. «Не знаю, як довго я ще буду зависати тут, Артеме. Не знаю взагалі, що мене чекає. Але відчуваю, щось чекає, щось нове».